Gjithë lëvdha dhe falëndërim, i takon zotit tonë, Allahu të barëke vëtë ala, vetëm Allahu në falëndërojmë dhe vetëm prej ti falje dhe ndihim kërkojmë. Për shëndetjet, salavatët, të mirat e zotit, të gjithat të të, të buarat të kënjëriju mëj mirë, Muhammedi a.s. Pasaj mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndarshme, mbi gratët e ti besnik e dhe gjithë muslimanët e se të ndjekin rrugën e ti me të mira, Dheri në ditën e fundit të kësaj bote Të ndërruar, lezer Do të vazhdojmë në këtë seri Dhe zingjirë të ligjeratave Të cene kemi filluhe Në këtë muaj të bekuar të Zotë i Gjelligjela Luhu Që të njëftohemi Me disa emra Me disa tituj Me disa epitetet Të cilat i ka zgjedh Zotë i ongjelligjela Luhu Që të jenë model për muslimanet Thamë në ligjeratat e para Se Vlera këto njerëzë janë shumë e madhe. Dhe këtu e përsërisim se neve nuk po njoftohemi me disa tituj për ta mbushur dhe për ta argëtuar kohën tonë. Jo, jemi duke folur për njerëz të cilët peshojnë rënd. Jemi duke i hap disa fletat të historisë të disa njerëzve të cilët meritojnë vëmendje të veçantë, meritojnë studim të veçantë, ngase Zoti oh Xhelaluhu Ata në Qur'an boshd, i boni bështë për kretë njerëzit Andaj tha Allahu Gjelle Gjelaluhu në Qur'an Kuntum khajra umetin u khrijjat linnasi Të emurune bil ma'rufi Wë të nëhawne anil munkeri Wë të u'minune billah Tha Zotion Gjelle Gjelalu në surën Ali Imran Ju jeni umeti mëj mirë Filë me shku shikëto Hinë shok të pengamberi sallallahu aleyhi sallam Pro ju jeni ummeti më i mirë atate cilët u kazmit Kur'ani Pse jeni ummeti më i mirë nga se urdronin e të mirë dhe ndaloni dhe ndaloni nga e keqja Dhe i besoni Allahu gjele gjeleluhu Kanë thanë komentatorët e këti ajeti Kjo shumë në nënsi dhe me pesh edhe shumë më e madhe se sa vet një oftimi me sahabët Se sa vet një oftimi me këta emrat të cilat neve përmundojmi me, me i prezentuhe Kanë dhanë komentator të këtja jeti Gjdo umet para umetit Muhammed Itali i salatu e selam Kullmi i mirësis ka qenë më boj i mirë për veti Pra, gjdo umet të ndëruar dhe zër Funin më të mirë kë e ka pasë më boj i mirë për veti Dhe kjo ka qenë e pranuar Pra nëse arrinë më boj mirë për veti, më boj dhe vëtë që më për veti e ka arritë mirësin. Allahu Gjelle Gjelluhu dë vetë minë umetin e Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, e që fillimisht hinë shok të penga medhi sallallahu aleyhi sallem, ka thënë Allahu Gjelle Gjelluhu, këntum, khajra umetin, u khrigjet linës. Ju jenë umeti më i mirë, më i më i më i më i më i më i më i më i më i më i më i më i më i më i më i më i më i më i më i më Pra qështja e tëre për veti o kry Qështja që jujnit mirë për veti u kry Me ndjekjen e me përkushtim dhe i pengamberi së sellem Për veti e keni kry Por Allah u gjellua dhe tha jove qkaq Khajra u metin u hrigjet linës U meti më i mirë për njerëzit Kanë thënë djetarët veç U meti Muhamedi sëllallahu aleyhi sëllem I ka posë dy nga rkesa Paralel me dy vlera Nga rkesa e parë mu boj mirë për veti Nga rkesa e dytë me qenë model për të tjerët E kjo është e randë Pra, ometit Muhammetit sallallahu aleyhi sallem Nuk i lipët veçmukon Kajrë për veti Të kalumën e kanë pasë Veçmukon kajrë për veti Andaj ka thonë për ingamberi sallallahu aleyhi sallem Për me qartësu këtë fotografi Ka thonë për ingamberi aleyhi sallatë dhe selam Kene ju baathun nebiju Ila qaumihi khasa Gjithmon pengambert Allahu i ka qu të një popull Vesh të fisivet Jo e dinin gjarën e Musa I të lehi salatu e selam I cili ish dërgu të bitë Israelit Dëgjoj për një pengambert E kish emrin Khadir Khidri Kur shkoj të Khidri Khidri nuk i shkoj mas Musës Po Musa i shkoj mas Khidri Si ka mundësi ka në dhëndjetarët, sepse khidri se ka pas obligim mishku mas, kujtë. Musajt, a.s. Shkoj Musa pas khidrit. Pra, gjdo për nga mber, kër e ka pas punën, fokusin, aktivitetin e ti, vesh të poplë i vetë. Ka thamë për nga mber, a.s. U e bu amme, e thëtu ilën nësi amë, e unë jam qëtë e kitë njërzit. Andaj edhe ne si umeti Muhamedi s.a. të ndëruar dhe zër Për çka na duhet neve mimsu sahabët? Qka mduhet mu dhe ty me u njoftu me Abu Bekrin, me Omerin, me Othmanin, me Alijun, me Ebi Hureren E tjere tjere prej sahabëve, pëse duhet më njoftu me këta? Sepse bara jonë e umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam çdo kush ka donë me u rreshtue pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dallon bar rayon me barrën e popujve të kaluar ku është dallusi dallusi është se neve nuk na bëhet kabull mu bëhet mirë vetëm për vëti jo kë on është ai shkon te një musliman i cili mo me nziqodn gam por so bora umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është dy me dy me dy ndarje e para me kry punën për veti dhe e dyta me i bë dallë krijt njerëzve krijt njerëzimit se ç'i shtu duhet a kemi arrit nam ju thon kit njerëzve ç'i shtu duhet këta duhet më avo pyetën çdo kush pit te më i mallit der te më i vogli a mujmë më ju thon njerëzve ç'i shtu duhet muhamedi sallallahu alaihi wasallam me plot goj me plot zemër me plot bindje ju ka thon njerëzve k rrejt gabim e keni unë ç'i thëf Jo që ajka dosht me, me, me shfa gjë vetin Ebu Bekri ketë muslimanëve ju ka than Kërejt aty dhe rëthe për çark Jo dhe që atyre Edhe atate se s'kanë qenë prej Arabëve ka than Unë e që shtam Se janë djekësi Muhamedis e selleb Dhe gjithmonë muslimanë ju kanë thanë njerëzve na që shtojna E pse në asot njerëzës muina mi u thanë na që shtojna Se kemi ngecë në vetë perceptimin e dëtyrave tona Andaj të nderuar vëllezër, para se më hutë sahabët, ta kuptojmë se Zoti Jonjale Xelaluhu me gjithë vlerën paralel, vlerat shkojnë me barra. Andaj vlera vjen me ngarkesë. Saç sa vlera e madhe, ç'është edhe edhe barra e madhe, cila është barra e këtij ummetit me qën yrnak për të tjerët. Çfarë do të më lë të nderuar vëllezër yrnak për të tjerët. Pra çdo kush ka nuk ka musliman, më thon, ai i shtëpit vet, jo ti më thon. Në shpiti vetë këtjet Me thamë na e në gabim Qështu si këta du të mu kanë Se këta rapt kanë thamë për Muhammedin së sëllëm qështu Kanë thamë na qështë do kofë që si këtë du të mu bo E kanë ditë e bu gjenë li ka arë në transmitime Se kanë thamë e dinë së o pengamber Por interesat tjertë të caktuar Nuk i kanë kan shku pas pengamberi tonë Sallallahu aleyhi sëllëm A do të ndëruar lezër vlera e sahabeve është se sa ata e realizuan Dëtyrën e Kuntum hajra umetin uhrigjet linës Ju jeni umeti mëj mirë Inzirur Ha Të popu i tjerë ka thonë për veti Të umeti mëjnë ka thonë për tjerët Për të tjerët Urdroni në të mirë Ndalonin nga e keqja Dhe kërë rëmbullak sotë me Me besimin Allahun gjelle Gjelle gjelalu Të ndëruar dhe zër Për nga mberi së sellem Ka pas shumë shok Ka pas shumë muslimatë së të kanë djekë Në numrin më të madh pritërave janë të afërt me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, mirëpo neve s'kemë mundësimi të përmendim të gjithë. Ne do të mundojmë të përmendë edhe disa prej prej burrave, të cilët ndoshta janë më të afërt me pejgamberin alayhi sallatu wasalam, pasojë se ne në snambet të kohë në disa ditë me fol për disa, për disa sahabesha, për disa gratë pejgamberisallallahu alajhi wasallam, edhe për disa gratë të disa prej sahabëve të pejgamberit alayhi sallatu wasalam, që të kemi edhe fotografi, të kemi edhe syret që i zdo këtë një sahabesh ne jemi mësët nevojshëm që i zdo muslimane motër muslimane shpeshar mundët me ndodha jo konflikti në regull këta përburat por qka ka për gratë si do këtë një sahabesh neve do të mundomi me lejnë e Zotë Gjelle Gjellelu -Gjell me zedet e fotografi nga nga gratë të pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem sotë të vlasmi për një sahabit të madhë sahabit të cilit për nga meri sallallahu a.sallem, ja u ka bo këtë sahabeve mësus të Kur'anit. Në ju ka than, ku ishdo me dit, atë dhe me le dzu Kur'an, le qëkojit e kë. E ka than, kë njeri shtavët e trisure, i ku morë drejt për drejt nga goja e për nga meri sallallahu a.sallem. Pra në Kur'anin që që mësojna në bërmet hoqës. Tobë në 60 surë nëpërmjet sahabëve. Në numrin e madh i sahabëve që kanë mësuar Kur'anin pish sahabëve. Ky njeri ka thënë 73 sure, progati 2/3 të Kur'anit i ku mësuan nga buza e pejgamberit sallallahu drejt për drejt nga pejgamberi alayhi sallatu wasalam. Ky njeri i madh i cili është përgjysuish tash do është në meritën më të lartë ku pejgamberi sallallahu alayhi wasellem nga mes i kit sahabëve. Këti i ka thënë Lëzëm ti Kur'an muë A i, Quran, t i t ka thënë Ja Resulë Allah Unë me të lezëm ti Kur'an Ti të ka zbit Kur'ani Ka thënë po përdu po me një Përdi kuj tjetër Përdi përdu po me një Dhe i ka fillu me Me i lezëm Kur'an Kjo është Abdulla Ibnu Mesud Ibnu Gafil El Hudeli Ka thënë djetarët është nga Nga Arabët Ka qenë <clears throat> Djali i Mesudit Në anërën e ti e kanë qujt Umu abd Dhe për nga meri s.a.s. dhe njënare një një një një ka thir Ibnu ummi abd Ibnu ummi abd Në mënyrë të, të përgdhelur <clears throat> Kasin i ri Ende pahin në moshën e biligut Ka punue Qoban Bari Të deleve Dukë ja rujt njërit prej arabve të idhujtarët Asajkohe Ja ka rujt dele dhe ajo është uqbe Ibn Abi Muayt. Ktienë riut ja garoj delat. Ka, ka dëgjuar po pe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mirëpo për shkak të moshës, moshës së rre, ai nuk ka çënë nivele të larta nuk i ka kushtuar kurrë kujdes. Në ditën presidentëve duke i ruit delat, u edinin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përqësuar për njërin që ka rënë delë. Sot neve na ka marr përballë këtë teknologjia, na ka marr kjo përballë lazeria të tepërtë. Dhe nuk, nuk dojnë në kurgjom me, me, me e pa po të vlefshme Dhe të begatshme pa hinë fabrik pa, pa e prek hekure, pa e prek plastika Ka thonë për nga mërja le i salasram Gjdo për nga mërë ka qenë qoban Bari i deleve, karit, karuajt dele Ndërsa nësot e përmenë me qoban përmenë në qmudika Kini posa ka ndru kursi dhe vlera njërzve Pengamberi se se lem dhët Shdo pengamber o konë qoban I ka dhën njërë sëllat ti Ka dhën edhe unë i kumrujt delet Edhe unë i kumrujt delet Nërsa nasot kur dojnë me në shmu Dikant shka i thojna Me të një të nejmi dhëna Munomi mi thonë o qoban Në lefdrojna Nga se ruajtja e deleve është objekti fitimit mëshires dhe Dhe kujdesit për, për udheqe Se si udheqet Andaj kjo i karujt delet Vinë dy bura një ditë të kë, dhe i shef Abdullaj më një mesurudit të raskapit të lothë. Dhe këta i thonë, jemi të lothë. A ka mundësimin adhan pak qumështë për këtën vëdejleve? A ka mundësit a mjelë më një delet për imë qumështë? Ka thënë Abdullaj më një mesurudit, jo, se une nuk janë të minjët këta. Mu mi kanë lanë amanetë. Pra, para me ndonë njëri, i ri Alësh ka i në bëllëg Ha? Nuk ka i në islam Pi thotë jo Nga sa ta kishin tërbije Ishin të bëmë tërbije e huja zbohat e jotja E huja zbohat e jotja Tha nuk janë të mijat, s'moj me jodhon A pi sheft raskapit në, Kishin nevoj për me piti qka Me hangër di qka Tha jo s'ka mundësi Se këta nuk janë të mijat Atërë njëri prej atyre dheve e pyti Tha ka mundë si Ti me najdo në edhe një dele Shka s'ka pas kontakt me, me dash, me moshkull Pro që s'ka tomull realisht, s'ka qumësht Fa po që asë i merë Pro s'kish ide që ati mundë me pas qumësht Atërë fa bismillah dhe ufry, ufry delja Edhe pastaj e mjeli Këtjetri shkoj e murë një guri Guri I cili ishte me vrim Dhe aty e hedhi qumshtin Piti ki i pari Pastaj pitja dhe i diti Pastaj i dha nabdullojmin me s'udit Dhe pjede ti Atëhera kë njeri i cili tha bismillah I tha gjinit të deles Këtheu në ven Për a ju fri për me zbrit qumshtin Pasaj dha këtheu që i shkeve Adara dhullajmë një mesur i tha A ka mundësi me më mësu qatë fjalën shka thave Adara kënjëri i tha Tha ko këshën djali me qëm Dhe qështu, qështu vetët Nuk vetët bjema dhe mund të pi Po tha kalzoma qatë fjalën Shka tje shtine delën Me nëzirë qumësht Pa pas mundësi Në detë zakonë që më ligji Nuk e jep pa pas kontakt delja Me ma shkëllë Që me pas qumësht Adhar i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fash bismillah. Ki njeriu ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Iti li emjeli kete dele. Adhar nuk shkoi shumë koh Abdullah ibn Mesudit sihet keskina e rasti te deles. Një rast kapet po vin polipin te one qumësht. Adhar nuk shkoi shumë pak koh vrap te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pranoi islamin. E pranoi Islamin Abdullah ibn Mesudi te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mesudi i nderuar vëllazër, ashum is lidh me pejgamberin sa që Ebu Musa leshari, Ebu Musa leshari, ka të sallam, saqi Ebū Mūsā al-Ashʿarī. Ebū Mūsā al-Ashʿarī qort te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vitin e 7 të Hijrit. Pra dikon 4 vite para se më ndruaj jetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Ebū Mūsā al-Ashʿarī Kena kujtu një këtë gjatë Se abdullaj janë familjari Për nga meri sëllëm Qasë lirë që më që heket e për nga meri sëllëm Për aqë afër e ka pas Abdullaj më një mesudin Për nga meri sëllëm Ebu Musa në shari u thotë Këtë gatë kena menu që familje e ka Për qka se ka hinë shumë të për nga meri Alehi salatu Për një jali ri I me qëm Ka pate ajë për nga meri sëllëm Zgjuarësi dhe ka pranu islamin të pengamberi a lehi salatu o selam <clears throat> Abdullajmi Mesudi të ndëruar dhe zër ka qenë për njerët të cilët në fizinomin e ti ka qenë shumë i zaift qa që zaift ka qenë sa që kam të ti kanë qenë te për të hola një dit për e ditve pengamberi sëselleb e angazhon në një pem me i siel diqka pengamberi sëselleb dhe i letë Dhe hypë shpet Kur hypë aty Ja shofin kam disa sahabe Pjesën e gjunjve të posht Dhe fillojnë me qesh <coughs> Fillojnë me qesh Edhe ju thot për ingamberi së se sellem Pse për kashni Edhe mësa me vorejti Qka në tukesh Tha mësjeni tukesh për kamve të i brime shudit Tha më poja rëzrakshisha të hola i ka Në kuptimin e zbavitjes Tha për ingamberi Salatu e salam Pa sha Allah dekontet e ti janë më trana në peshorë ditën e Kiametit sesa kret Uhudit. A gni pa kodrën e Uhudit Sallallahu alaihi ve sellem? Shumë e vogla. Kodra Uhudit është shumë e vogla. Ka thonbe pejgamberi alayhi ve sellem, "Komteti ranojn ditën e gjykimit më shumë se kodra e Uhudit." Kjo është Abdullah i Mesudi, pra një një jalosh i ri, i zaif të shumë, mirë po e bani për ingamberi sallallahu aleyhi sallam, muallim të sahabeve, kja umësojkja atyne Koranin. Abdullah i Mesudi të ndëruar dhe zër e ka morë epitetin, ha, shoki pandari për ingamberi sallallahu aleyhi sallam. Pro qatë shumë ka hi ka dalë të pengamberis e sëllëm Ata i kanë thonë sahibu Resulillah Kjo shok i pengamberit aleyhi salatu Të ndërrua gëzër Abdullajmë në Mesudi Njifët për ledzuës i Qur'anit Njifët edhe për njohës i tefsirit Qur'anit Kush ka ledzu pak tefsir Ka ledzu pak qësh i bje kja jetë Qësh kuptohet kja jetë Pa tjetër ku të mënijet e sahabët që kanë thanë ata I gjenë dy njërës, ha, ata zotënojnë të tefsiri Pra o ky, o ky, ku që janë ata dy I parë e është Abdullajmë, Abdullajmë një Abbas Ky e ka rangën e parë Nga se ka bo do apë e nga meri a.s.s. Pas këti e shikojnë djetarë që ka thanë Abdullajmë një Mesudi Pa, Abdullabin me S'udi, përvesë ledzimit Kur'anit, njifët edhe për njeri i cili, ha, di me ba të fësirë Kur'anin. Diri sa një ditë priditë ju ka thonë shokve dhe vetë, ju ka thonë me ditë se të dikush, e ditë dë një ajetë, shka se di jone, qështë e ka kuptimin, ka thonë e muj me shkuë e me dejëve të ajë, vetëm se shkoj të ajë. Sellem, a ndoë ka thënë sahabëve të pejgamberit s.a.s.e. anā aʿlamukum bi kitābi llāh. Ka thonë ne di mës mirë ti librin e Zotit. E kur thush unë e di mës mirë ti, kjo është një lloj lavdajte. Dhe e di ti që mundun me thënë ato de ma ti e më i miri apo ja, atar tha wa lastu bi khairikum. Si jam më i miri për juve. Po pra unë Kur'anin e di mës mirë ti. Po por me heket këtë ide të gabuar që kam urë të më ushqon ngryje sa unë nuk jam më i miri për juve. Ka jetu me, me pengamberin së sëllem, ka prezentu në kreta, në kreta neve do t'i të, të kaluim shumë skena, nga se dëshirojnë mi të regu skenat më, më interesantë të jetës së tina, sa për informacion, kjo e ka mbit e bu gjehlin. Kjo e ka mbit e bu gjehlin. E ka në gjujt disa prej sahobet më të vejgjel se kjo, me shi gjeta, ndërsa kjo, kjo, kjo e kjo e ka jetë në tokë. A për dhe me suri o koni letë, i ka hipë, për me i ka hipë, në gjoksë. Ebu Gjehli e ndësik ishte dalë frima funit Dhe pi thot, jaruaj i el khanem Në kuptimin otë shoban, ama e, e, e zvogloj fjallën Kuptimin e e nënshmimit, tha otë shoban i deleve, kusha të fitu Paramena ishte të ndru jetë sigur të kishë Mirë po mdhefi, inati, kibri Andaj tha për nga mesam Ebu Gjellit Fir'aun i këti ummeti Tha kusha të fitue Tha të fitue Allahu dhe për nga mberi ti Pas ta i tha Ebu Gjellit Tha ki hip nalt Në kodër të ma dhe ki hip Se kishte hip në gjoks Abdoj për mesutit me dikom dhe tina Tha ki hip nalt Kiberlima tu dek Drejtë gjenemi të speshlonë Kibri Asë një kachore Hitë speshlonë Kibri Tha ky ki hip në altë O që pa një deleve Atëherë Abdullah ibn Mesudi E ekzekutoj dhe embyti, E mbyti pengamberi së selëm tha Elhamdulillah që vdicë Faraoni i këti u meti Kjo është Abdullah ibn Mesudi Një dit për ditve të ndërua lezer Duk e qen Ome në khattabin haq Erdi njeri dhe i tha Omër Khattabit Tha atje në kufe Në një vend për e vendve të muslimanve Tha një njeri ka njës me shkujt mushaf Omerit pikaldzon Ju e pat pak omerit Guptimin ishtë ma, ma, ma temperament Në kufit qëri atit Tha një njeri të na atje po shkru në Kur'anin Pra qish pe le zon Ato në zon sa vet vet për po ju thot shkru ne Shkru ne se sigur të që shtu Thot, transmitu si, filloj mu aj, mu fri o meri për nervoze Thash ka me në hangër për nervoze Pas ta i tha, mjerë për në në nevet Kuptimin, mjerë që e ka linda janan E që i për mirë ka dikush guzimin me shkrujt mushaf Nga su jë dini, jë dini se sahabët s'kan leju dikush me shkrujt mushafin Dejre se e në mlejë, sahabot e mëroj Dhe ka në vendosë Qysh me shkrujt Mushafin me nëzirë Nga e ledzumja Në, në liber Atëherë Tha Kush është taj Sjelman i këtu Vjajman i qatë njeri Qka me shkrujt ka Kur'anin Atëherë i thot Transmetusi Thot i thash E ka emrin Abdullah ibn Mesut Atëherë i thot Mjerë për tyje Njëherë Njeri tha mjerë për atës e dyke kusha Tha mjerë për tyje A jetë e ditë për ka një të folë Ska njeri më dishën për Kurani Se haj, leta shkruje Haj, leta shkruje o me ndovat E ka, ka mpinë shetani Për e shkru në mushafin Nga koka e ti Tha mjerë për tyje A ka në mesin e njerëzve Më hakli për me shkujt Kurani Se sa Abdullah ibnë mes Udi Andaj, Abdullah Ibn Mesudi ka pas vlera të mdoja Edhe në kohën e Bubekrit Edhe në kohën e Omerit Edhe në kohën e Othmanit Dhe ka pas një privilegj të madh Në mesin e sahabeve Një dit për ditve Thot Ebu Bekri dhe Omeri E gjëtëm një njeri të falë në gjami Ishte në ata Dhe Nuk e vërë ishmi kush është Ishte të ledzue Koran Ashtë bu kur tha e lezoj kë Kur'anin Unalëm kretë me pengamësëm të e dëgjuhe Thotë pengamësëm e kishtë të vëretë kush është Dhe për e ngojnë a qishë për lezojnë Kur'an Gjedi një gjamia Në kone pengamësëm e sellem Natën dhe ditën ka pasë Qarkullim, aktivitet Pra është boj i badet në, në gjami Dhe gjdo kushë ka pasë gajle ka shku në gjami Gjdo kushë ka dashë me boj i badet në afile Ka shku në gjami në pengamësëm pengamësë, e, e dëgju, Tha për ingamberi sallallahu aleyhi sallem Kush ka qef Ka dëshir Me mësu kur anin Të freskët Që shumë ka zbrit Le ta more pëj qitina Tha kure ardh Më nga të abdullajmin me s'audi Pra për ingamberi s'allem Pri privilegjeve që e ka dhan Abdullajmin me s'audi që ka dhan Kush dhe me lezu kur anin freskët Ha? I kullum Rezë që më qishëm ka zbrit muhe Adar le të amore prej Abdullah Ibni Mesudit Thot pas taj qoj dur të bodua Thoj ke për nga meri Se sellem sel të ta Sel të ta Thaj lipke Thaj dhe thujke amin Tha për nga mësam neve piktun a dheke Lip lip, lip se tjapin Lip se tjapin, kuptimin Lip se tjep Allahu gjelle Gjelle gjelalu hu Andaj Thot Ebu Bekri, thot Omeri Kër e kryti namazin, prita nesit me shku mi kalzue, që që ka thonë për ty për nga veri së sellem, se kur anë i freskët është e ti, edhe se lipse tjep zoti gjële gjëlelu hu, tha kër shkova mi kalzue, tha më ka kalzue bu bekri. Tho dëmë në khattabi, thotë kur së një mështime këtë njëri, se arë që komprovu e, a i ka shku i pari, paramendo të ndërrua gëzërë. Kanë shku e janë gëzu, mi shku, mi kalëzua për dhe lojmi mesurit që i pengamberi, se se lem, ka thonë për ti kështu dhe kështu. A i shmi bëna këtë puna jo? Me një që i dikush po thurë lef drata, një njëri magë, si i pengamberi, se po thurë lef drata për një njëri. A i shmi gëzu, me shku, mi kalëzua me qefa ti, apo, apo këshmi thonë, ja be gabim, pengamberi, se për njërë këtë njëri kusha pi doket, pi ja është i mirë, ama aj nuk ka i mirë që është që i shdokët, si kur që nga mendojnë a me kët mentalitet të ndryshkur, Zotin e përmirë soft. Andaj të ndërrua lezër, shiko farë zemra, o meri thotë, da është am i kalzu, kur e shë i kish kalzu i pari, e bu bekër, e si diku. Andaj, abdolla i më një mesurit të ndërrua lezër, ka qenë prej atërët të cilët, e ka njofë librin e Zotit, e ka Ndesh në ide dhe me dheb Me shok të pengamberis e sellem Dhe s'ka shlu pej I ka pas karshis sahabe plot Ka thonë gabim e ki Gabim e ki Ka thonë une e kumni që shtupi pengamberis e sellem Dhe nuk e ndroj kur Dhe ka ndru Andaj, abdullabin mes udi Njifët për disa mendimin A këtu nuk kemi mi shpigu këta Këto mendime Abdullabin mes udi njifët për disa mendimin Me të cilat ka dolë kunder sahabe Në kuptimin që Unë kështu e kam supi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kështu e di edhe nuk e ka çajt kokën apo i thotë ky e aj prej të mlojve brezave dhe nuk e ka ndrymu mendimin ata që e ka menduar prej sonetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një ditë deri Op Omar Khattab e takoi një karavan të njerëzve. Dhe sa u star të njerëzve dhe ishën duke u thua dhe pyet oven khattave kush janë piga kanar e kështu me radhë të ndërua dhësa sahabët kanë qenë çfarë ndonjë Muadh ibn Jabalin e ka thëngur pejgamberi s.a.m. Se Yemen shumë sahabë i ka i ka shpërndarë për çka i ka shpërndarë i ka shpërndarë që ta përhapin fein e Zotit Xhelel Xhelaluhu ande sahabët me dinëshë kanë nejt kanë nejt vetëm ata të cilët e kanë pas udhëheqjen të tjerët ande Muawija ka shkuar në Sham e për uvejtëm në gjërrahin sham, khalit më veliti në velitin damask, janë shpërndahe, përse janë shpërndahe? Gëse kanë pas mesajin e Zotit, këntum, khajra umbë, umme, ujni ummeti maj mirë, këtë khajrë du të me hecë, këtë khajrë du të me hecë në përdu nja, dhe u interesuam në në Khattabi, kush janë këto? Në mesin e tyre, ishtë të abullajbë një mes odi, por sahabët, e kishin m medal mu kalëzue, e, unë jam këtu, ta dish, jo, ja. kështë shimë punën e vetë atje, e kështë të merë, nuk u shfaqshin, e u rejshin mu shfaqsh, dhe mu kënë djekës, atë të të shumën të porosit, e abdullaj mesudit, kër i ka thonë njërëzë, mu sëmë vini masë, mu sëmë hajdi masë, se po më provokoni edhe mu, edhe po esë provoni, vedve të vetëm, abdullaj, i më në mesudit, nuk shfaqëj, amë në khattabi tha, Abu Abdullah ibn Mas'udi i thaa min al-fajl tha, al-amiq. Kjo shprehje, çka e tha Abdullah ibn Mas'udi, nuk e di kë Omerit se s'e thati sicili. Min fajl al-amiq do më thon pi venit lasht. A ishte i Mekës? Tha qtopi larg po vin pri Kufës. Tha ku mundë, kush e di pse atëna që i thojnë Mekës fajl al-amiq? Fajl al-amiq do më dhon vendi lasht. Thamërn Khattabi Ku e a kini mësyje? Atëhera Abdullah ibn Mesuri u tha Thuni ila bejtel il atik Të shpia e vjetër Shpia e vjetër Qabja Po ketë emur ata se kanë ditë Porveç se me ke lidhe me, me dinasit Nuk i kanë ditë të emra Atëhera Abërn Khattabi Tha e pas kanë një hoqë me veti Zdik me folë ta kështu Shehrokh Khattabi, ishte vigilant, ishte Sicheil. Tha këto e pas kanë dishën me veti. Ata r dha. Filloi o Khattabi me testu më shumë, që ta zbuloj kush o ky. Çao më fol. Ata r dha. Cili jahet më i madhin Kur'an? Mosi ti po do më fol me me me, me sinonime të larta, por ka thonë që ki dije po përmend, sepothun Mekë po, po pothuën spiën e lasht, tha cili jahet më i madhi. Ata r dha. Allahu la ilaha illa huwa l-hayju l-qayyum Ajeti kursi E le zhoj ajetin kursi Aho shke ajeti ma i ma Ka thonë bëjnë gëmë bëjnë sësëllëm Ajeti ma i ma dhënë Qur'an është kur ajeti kursi Gësë flëtë veç për Allahu në gjellë Gjellë fi ula Pas taj thonë më në khattabi Cili ajet është më prerë sin lige Pra cili ajet I prerët krejt lige të meni ven Pra omë një ajet Ta Abdullah ibn Mes'udi Inna Allahe jëmuru bil adli wal ihsani Wa ita i dhe il qurba Wa janha an il fahshai Wa al munkeri Wa al baghi Ja idhukum la allakum të dhekkarun O Meri thakë ka dalë Se për nima kona ki Këto si ka në ditë krejtë Këto si ka në ditë njeri Shka ka jetu me pengamberin Se sellet O Meri qatëtabit po filon Detalët pë i dalë Se këto në njeri madhë fa Abdullah Mesudi ayeti i cili e gjithë prfshin ligjin e Zotit është vërtet Allahu ju urdhëron me drejtësi me drejtësi gjitha veprat me pas me drejtësi wa al-ihsani dhe më bëo mirë o iitai li qorba dhe më ju dhon parë dhe më ndihmuë familjarët atyre që kanë nevojë wa yanhā an al-fahshā dhe Allahu ndalon nga moraliteti Allahu s'e do zinon Wal baghi dhe Allahu gjele gjelelu E u rejnë zulumin dhe patricien Ja idhukum leallekum të dhekkarun Kështu ju më sonë Allahu Nështë a ju kini me morë nësim O mërë khattabi peshe që këtu këtë për një me është Pasa i tha Pytë me Cili Kur'an është më të busi Pra cili ajet e përmlejdhë më shumëti Kajtë Kur'ani, qëka do me thonë Kur'ani Pra e gjma i bje A e ditin një ajet në Kur'an Qa e ajet në kazon komplet Qa s'inon Kur'ani Jë tha dhullaj me s'udi Fë men j'a'mel Mithkale dherratin Khajran jera O men j'a'mel mithkale dherratin Dherratin shërran jera Fë thuju Kush punon Sa grinca e khajrit e gjen Dhe kush punon Sa grinca e shërrit e gjen A ka më përmle dhe se që kjo Përësë nga pytë nere, këtë Kur'ani, shka përdo me nga thanë? Punë të tua, këtë kimi gjithë? Khajrë, khajrë, shërë, shërë, këtë Kur'ani që tua. Pas të i vinë detarës me të kazu, shka hajrë, e shka hajrë, mirë po esenë, sa o që kjo. Tha omër Khattabi, pytë ne, cili ajetë është ma i frikshmi, që tutë mas shumë ti. Tha Abdulla ibn Mesudi, fjala Zoti Gjellel Gjelleluhu, Lejsebi emanijikum Vala emaniji ehlil kitabi Me ja'mel suën juqzabih Vala je gjillehu Mindunillahi valijen Vala nasira Shikoh këto trun të mdoj Këto inteligencët të mdoja Tësët e kanë morë kuptimin e kurandit Nga buzët e pengamberi së sellem A më në këtabit po teston Pra dhe piti në këtë qka vevan Nuk o i letë ki Ki po vetë ran Po këshirë e këtë qka përgjitë Tha Abdullah ibn Mesaudi A jeti më trishtu së Kur'an është ky Ka thënë Allahu Gjelle Gjelle në Kur'an Nuk është që shpresoni jo musliman E asë nuk është si pas shpresave Tjehudve dhe krishterve Po kush punon punë kësia E gjenë rezultatin e punës të keqe A ka më trishtu se si që kjo Allahu këtë njerëzve ju ka thënë Asë jo që shpëthoni Asë johu që shpëthojnë Asë kush është pe atëre tjere Mileteve tjera Kush punon punë këqia e mërë dënimin. Dhe nuk gjenë posë Allahut asë mikë, asë mbrojtës. Ka thonë kjo ajeti është më trishtuës. Ako më trishtuës e që kjo? Në shpesherë thoi në aja që ishtoj në anë. Jo, që ishtë të zotë i unë gjë levala. Andaj, një ditë për i ditëve, një për i sahabët për ingamberi së sellem, ju shpikojnë të sahabëve e Kur'an. Dhe ju dinë në Kur'an, kush përmenë në mas Dhe ju tha, apo ju vjen mirë Apo ju vjen mirë, Allah mi qërtu ata Tha, vo dhe boli bol, bol ka qërtu Shumë i ka qërtu, shas kanë bëhë këto Tha, apo menoni se juve ju, ju takon halva halva, halva halva, i thënjë në arabe, amëll Tha, apo kujtoni që ju e minit amëllën e atot idhë Dhe Allah i si të punoni si ato, kam ju gjithë si ato Allah nuk bom, nëse kena kur gja Allah nuk Nuk, nuk lidhmi malon përvec e ropë zot A ka munëci Allah u jahut për një punë Me i dënu E ne më në dhëtë A ju, juve, juve, juve Wallahi, jo. Nëse ne i punojnë a punë të njëta Ne më në gjenë njëta A në jo më në kattabi pyste E Abdullar ibn i Mesudi u përgjiste Pas ta i thamë në kattabi Vetëne, pytëni Cilja jetë është më shpresë dhënësi Cilja jetë është më shpresë dhënësi Cilja tjep shpresa Tha Abdullar Fjallat Zodit në Kur'an, Qulja i badi e lëdhine esrafu ala enfusihim, La tëknatu më rrahmët illa, Inna Allahe jëgfiru dhunu bë gjemian, Inna hu hu al gafur rahim. Fjallat Zodit në Kur'an, Më shprejësat që të ishtonë është kjo ajet. Ojo robërit e mi, Të cilit i një mush me gjunahe, Esrafu është me mush, Ska e në skaj, Israf, Andaj i thojnë në Kur'an, Hani dhe pini dhe mëse të prani Kua mëse të pru Kur thuti Ska më ven për, për më hajka ja, Tash tepëra Allahu u gjellë ka tonë Kushe ka të pru me gjunahe Më stahun bëshpresën të mëshira Allahot Sepse Allahu u gjellë gjellë luhu I falë kitë gjunahat I falë kitë gjunahat Me që këta jet E ka pranu islamin A e di një kush me që këta jet e ka pranu islamin Kure ka ledzu E ka pranu islamin a i qa e ka vro Hamza Kanë zbri do ajete, do ajete tjera tësat Kanë thirë për pendim Pa i ka thonë Ja, ja, unë e këmboj gjunat mahe Këm vroj njerit mahe Kur ka zbri tajeti Ojoj të cidët e këni të pru me gjunahe Allah u i falë Ketë gjunahot Ka thonë wahshiju Tash o Zotë A i falë ketë Këj, okay, pa për jashtim, po Ka thonë, tash o zotë dhe ka shkute për nga beri Se selëm dhe ka pranu islamin A dhe Abdullah i Mesuri ka thonë A jeti më shpe zënës e shky Dhe në fund ka thonë Allahu gjel, gjelalu hu Vërthit Allahu është falës dhe, dhe i falë gjunahën Pas taj ka thonë Amur Khattabi Pitni, a mësëkini me veti Abdullah i Mesudin Ha, ha ju, ju, së muni me ditë të përzijgje ju Ju nuk muni me ditë Celi ajetën më të bus, celi ajetën më imam, celi ajetën më shpesdanës Pytni më se kanë Abdullajmin i Mesudin Thanë Allahumme naam Thanë pohë dhe Allah Abdullajmin i Mesudin atë të të përgjit Kjo ka qenë lera Abdullajmin i Mesudin të ndëruar lezer Handaj në sot dëgjojmë njerëzi flasin për intelektin Flasin për intelektualizmin Flasin për menqurien, për arsyen, për meqen i hapur Këtë të jëhën lezer, në funi-funit shpash janë, janë b Janë prala, janë dokra Ata ma shonjë njërë tjetërin I maqëm është ta i cilë e njef libri në Zotit E njef libri në Allahu Subhanahu wa Teala E njef hadithin e pengamberit Sallallahu aleyhi wasallam Andaj, Abdullah i mesudit të ndërruar dhe zër Ka qenë prejatorit të cilët e ka njofë mirë libri në Zotit Gjelle Gjellalu Abdullah i mesudit të ndërruar dhe zër Numërojët prejatorit të cilët I pari e ka ledhu Kur'anin haptazin me ke <coughs> Muslimatet e par Janë friksu Me ledzu Kur'anin haptazi Si janë gudit A dodojmë nësë uri thot I pari pas për nga meri së sellem Që ju ka ledzu Kur'an Me ke live e që, që ju ka arë hiq mir Ka thonë unë jam Ka thonë dhe jam konë i gjashti muslimat Për njës i gjashti Për nga meri i shtati Rë ajë vet i gjashti Sa pak Shumë pak Tho dhe njët për ditë dhe thamë, umledhëm dhe thamë, Këto me ke litë, Allah se jo kënë aledzhu Kur'anin hapë tazi. Diskutum dhe diskutum, thamë, s'ka mundë qënë aledzhuë, së është fëtirë. Dikusht tha, leta aledzhoj e bubekri se ki ka familje e mbron familja. Dikusht tha, leta aledzhoj e othmani se ki ka familjen e madhe e mbron familja. A dhullaj më në mesurit tha, lem një muqë këtja u ledzhojë. A të thënë, jo, ti je i zaif të, i zaif të je Tha lem një mu, pash Allah, unë që ka gjellë dhe Kur'an <coughs> A darë Abdullah, a darë për nga me sa më thotë, shko Thotë, kam frikë për teje, për nëse ki dëshirë, shko Shko në meke, në mëngjes, pasi është ngrit uh, djeli Dhe ja fillon me ledzu surër Rahman Bismillahirrahmanirrahim, Arrahman Allem el-Kur'an, al Khalq al-Insan Dhe kërë kanë fillon njëzë me thonë, shka për dhëtë ki Me emrat ligë Ka thëmë, duke të po lezojnë pja sojnë Shka i ka zbritë Mohamedit E kanë morë, e kanë raskapit Në qytek deri se kanë gjakos Ka thëmë, ki i guzim Shmik për në lezojnë kur anë në hap të zi Ka shku vrap të pengamberi Se selim dhe ka thëmë, ja u lezova Surë Rahman, atëm rafshin në lezojnë Atëm rafshin në lezojnë Atër tha i thabësam, atë thash se jih zaiv Të ojbë në mesud Lejë më shko, thabë Allah, ja Resul Se sabah ata roncësi prapë u lexoi. Ky është Abdullah ibn Mesudi. Të ndërua me zot për Islamin tan sot, për Islamin tan sot, për xhamin sot, për muslimanin sot, dikush ka sakrifikuar shumë. Dikush ka dhënë shumë. Dikush me trup e ka mbrojtë pejgamberin s.a.s.l. që na sot me ditë Allahu i nja dhe pejgamberin s.a.s.l të dërguar. Andaj ky është Abdullah ibn Mesudi i cili e, e kishte mbrojtë dhe kishte lexuar Kur'anin haptazin e kohën e pejgamberit. Kër është smuë në vitin 32 të, të, të hijgjrit dhe si në kanë druhjet është smuë për vdekje dhe i kanë arë disa njerës dhe i kanë thonë Abdulla e kanë thirë Abdurahman, e se gjalli tje ka bësejnë Abdurahman Ka thonë atë athina doktorim, me që nosh Ka thonë doktorim ka smuë Ka tha të atinë në doktorin, ka tha në doktorin më kasmu. Dhe në qëshë doktorit më kasmu. Ka tha në ajtët të, të cili jam të shkue, qaj më kasmu. E ka qytë Allahu njëllit gjelalu, hëtë doktor. Mjek, pra ajtë cile ka i latë që ndorë, ajtë që e ka mësu doktorin, qaj më kasmu. Pra nësë ajtë më kasmu e nëse doktorit më më të smunë, a më në shroshë po t'ikush? Jo, dhe kjo ka qenë përfundimi i Abdullahin Mesudit në vitin 32 të hishët Nga se ne vë dëshirojmë të i përmenim Me dhe disa prej fjallëve të Abdullah i Mesudit Dhe porosive të cilat i kalan aj Tham, si kur te e bi horera E dhe të Abdullah i Mesudit Abdullah i Mesudit transmiton shumë hadithe Ne nuk dhe të ndalim me shaka transmitu Po të ndalim me dhisa fjallë të ti Vetë personale Qa i kanëdhjet nga nga mësimët e zoti gjelalu -Gjel Dhe nga hadithet e pingamerit Alehi salatu e selam Prej fjallëve të cilat i kalan Abdullah i Mesudit Ka thonë kështu Ka th Me ma pranu Allahu ni pun O ne jam ma i gëzushëm Se me ma dhanë këtë altanin Shka e ka toka Me ma dhanë një muë Na qëshë shkë shmikë thije Qëshë shmikë shkë thije ka qëtë ranë Habe se Allah e banë kabullë Bemi një herës të pare Apo të dërru Shpashar du të me hinë këtu Qka po thot ki Apo dhe në suri Wallahi ni pun Allahu me ma pranu Me ma banë kabullë Kan thon komentatorët, çështja ka lidh kë, një punë nuk pranoj. Kan thon komentatorët sepse Allahu peatish ka pranon e ka regjistruar nga të devotshmit. Ka thënë Allahu në Kur'an, "Innamaya taqabbalullahu minal muttaqin." Allahu nuk pranon vetëm se pidë të devotshmeve. Allahu Mesuli ka thonë, "Një punë nuk pranoj, mjafton që më ka shkruajti pidë të devotshmeve, teatra amalet." A e kuptuat? Por kjo është, kjo është mentaliteti i vullamin e Mesudit. Një punë e na e galoshme për, kët, për këtë për këtë çështje të ndërruam me zonë. Jo. Ai jemi të gajle sallahu ana ban kabulla veçëmitu pranimit u munue. Do të mundohat në armi botë llogaria, do hesape. Ku jemi? Wallahi disa punë do njerzit me mjaqçu si pranon. Në lidhje të disa tesha, e disa pasuni, çoya dikujt të sti pranoi. Si du. Ose sepse osht i pastër dhe s'ka nevojë, ose sepse ti s'a ke çumir si çdot e kështë të mëralë o zote ju në gjellëvala a i s'ka nevoj për neve ka thonë i bënkajje me lëgjëzije rahmetullahi alej në qështën e kabulit qështë banë allahu kabul ka thonë mi aqun një miliarderit ti, mi aqun një miliarderit që e ka dhe fabrikën e pareve edhe fabrikën e, e, e prodhimeve mi thonë meri që të dhëtë dinar se në ashtë ta duhet në i harë a i pranëna jo? Shëm duhet me këtë dhe dinar të tua Fabrika, më burt Shëm duhet dhe dinar të tua Ka thonë, kjo në këtë dunja Aj, mundët mi arë puna Mi udasht Ki parasish Edhe miliarderit më të madh Vëlloi, mundët mi arë puna Mi udasht dhe dinar Se mundë mi upket pasuria Tha, e qish jajep Ati i cili Shka i duhet përët Shka i duhet përna jote Hajde, veç menoh Dhe analizoh Dhe nalë të shpia gjatë, gjatë Qëka i duhet zotit puna jeme? Qëka i duhet? Andhe tha Allahu gjellë gjellalu në Kur'an në surën Isra In ahsentum, ahsentum li enfusikum Si të bani mirë dhe Allah i veç për vetë jekin Qëka i duhet Allahu gjellu ala? Allahu të bare kjo vëtala nuk përfiton nga vej praton ahic Nuk përfiton nga vej praton ahic Aja kini pas a zorë është mjë afru qëtina? Aja kini pas a zorë është mjë afru qëtina? Wallahi ni miliarderi që më afroi, çish më afroi? Çish më afroi atina? E Allahu xhël jëlaluhu, a do i sahabët e kanë pas dert? Çish më afroi Allahu xhël jëlaluhu? Ka më ofruar Allahu një punë, pun, un jam më i gëzuar se sa me pas kit dunjajën me ari dhe pasuri. Prej fjalëve të Abdullahil Mesulit është ku ka thënë, vërtet ky Kur'an është gostia e Zotit. Allahu xhël jëlaluhu ka çelë sofrën e madhe të ti kuaj që sofër. Ka thënë vëllai Mesudi fil Kur'an, çunqi Kur'an. Allahu Jellaluhu qële me, me hangër, të ndroru Allahu, me hangër, vallahi, me hangër, çish ta jep neve në çat moment me doza të shumë fishu me ju jap lopëve. Ju jap devëve, ju jap kuajve, ju jap gomarë, hajnato, hal, hajn, hisnalën. Çish ta jep me pinëve ju e patynë. Çish shumom në shumon, shumon ata. E ku dallomi natë nderuar dhe zonë. Mos i haj ha na hajm. Ku dallomi na? Na ku dallomi? Ata kanë dalluar me Shuli. Sofra Allahut, nuk ka as çka të shtëj të mbark. Se lopas ti më shumë se ti. Hiç më lë an ta në ditën. Ha, kena filluar dhe na më e bë vlerë me, me hangër. Kena filluar dhe na më i bë vlera ata çka te kafshët janë janë me dozma të mardhë. Andaj kina filovesh me diskutue cilja ma, ma i mirë A kjo restoran, a i restoran, a kjo mish, a i mish Kjo në regull, po du të me ditë cilja qëllimi final Qëllimi final është muhul në sofrën e Kur'anit Në sofrën të cënën e ka dërgu zote ju në gjelë gjelalu Në përmjet për nga mbedi sëllem Pasaj ka thonë, andaj ku shka mëndësi, mëmsu, diçkan nga ki Kur'an, le të mësoja Sa dina në Kur'an të ndërua le zënë? Edhe kushëtat po nuk ka, ka kalu moshë mua. Ja, mua nuk ka kalu moshë, jo s'ka kalu hiç moshë. Se Abu Huraira kur ka hartë pejgamberit (sallallahu se alaihi wasallam) s'u qonjeli di. Ha? Nuk u qonjeli liri. 78 vjet ka jetuar. Abu Huraira. Edhe kushëtin plak ja kamsuar njerëzën Kur'anin. Tu tu kanë plak ja kamsuar njerëzve Kur'ani. Shumica shokëve pejgamberit (sallallahu se alaihi wasallam) e kanë pranuar Islamin mbi 30, mbi 40. E Palabendo, palabendo. Na më shkute zoti, veç veç bane ket kalkulim çvet. Më shkute të shoteni më saver. Më shkute në më saver. Dhe ajt, të të zi, të do aj çajte të zë di shkuti do aj me ndëru ti. Edhe kush qesh taj më thon ti shka di për mua. Hej di valla. Ku jam unë? Es z... nuk e di. A di ti unë shaka ku më thon, shaka ku mundnu. Vallaj përza. Përza. Futja s'kam interesoni ja për mua kush jam unë, mos tani më ardha. Apo, po pando ti sot më shkoni për andorim i mjë thon, më thonë, a ti di kujt perandori kujt jam unë? Jo se di valla, dil jashtë. Po Allahu i xhelil xhelalu, na më shkua më thon po, Allahu, valla s'di na kur xhaza. Morrësh. Hanë dit më shkua te Allahu me dit, me dit me thon, po, zhët, me Quranin, me sëllim, Hama, më thon pozat jamunumë me su'quranin, jamunumë me sufialën e pejgamberit s.a.s.l. çaçakon bostaqat. Hamë mos më muno hiç. Edha më shkua Allahu i xhelil xhelalu padijë. Se dinë anë, hajë thotë unë të kumë kryu me më ditë muë Ketë që të kumë kryu Të kumë u shi, të kumë ronë me pi, të kumë në shpi Për me më ditë muë Jo për me ditë diska tjetër Dërsa sot, ne eve mjerisht Kjo mjerisht, dim shumë gjërat të cilat Ndo shta janë pies Ansore, periferike kësa i bote Dërsa lukë dim për zotin të në gjelë gjelë luhu Tash me bo test Të muslimanët Hajdi ka zoj nja, pas më të emrat zot për po po ka më të ngushtoni ditë me lajë, hajt lejo hoca s'po të ngushton. Po me lajë ka më të ngushtu ka thonbej nga meri sallem në vor pyetja e parë është wa ma wa man rabbuk. Fol kush është zoti jot? Jo jo jo e po të zoti jo një, jo jo, kta e din ke. Po xhixhu kush është zoti jot? Çka e cilson zotin tan? Çka çka dallohet zoti jot me cilat cilsi? A do të ndërorë vëza thadullahin Al-Saudi se shpia më e zbrazët më rënume është ajonën të cilën nuk ka fare ledzim të Kur'ani të Allahu të bareke andë kjo është porosia e Abdullah ibn Mesudit prej porosive të cilat i kalan Abdullah ibn Mesudit është se e ka shpjegu realitetin e imanit shpesher nga thojna i shala me, me iman mirë po kjo nuk duhet me mbet një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një Dok do të më shkop, inshallah. Sigur do të më shku se puna ha xena xena. Nuk mundosh na hirat me dhon, mba nga gabu valla. Shko rakt. Duhet me ditë pikto. Frimat e tua duhet më shfryxue se atje n sigurt do të më shku. Vallahi ti sot më mor në rrug, edhe me me me vetin i fmi, kave udha. Po shko se kënera. A e merr? E jo, valla se mer kadal. Tuns kafaq më shku me ardh. Do më shku sigurt. Kanë vet, e veti kanë sigurt. Çka ka shku një 100 herë. Aha, ka shkugjën e xinalit u shko, shko. Merë këta po navigatora, po merë këta për udhërfyes. Emir napon akhira Allahu, kanë gjënë udhërfyes. Udhërfyes është Kur'ani dhe Sunneti i pejgamberisë s.a.s. Qathan Abdullah ibn Mesudi. Askush nuk e mrin thelbin e imanit. Pro smunit me mrin thelbin e imanit. Sot të ndëruar vezer fatkeçsisht dhe mirërisht se nuk dëshiroj ta them por duhet të them. Sot thelbin e imanit mundon me na e kallzu neve, ha në parkingje. A dëgjoj me parkun e kerit po. Ha mira puna. Mierisht. Kjo më çojt lot. Imani nuk ka në parking kerit. Imani nuk ka ti me me ditë me rëndit ti shtëpinë tande. Imani nuk ka ti semaforin me me respektu. Kjo lizh njerëzor respekton për mos po bot tollovi. Imani vlezën na hirata shumë më e madhe. Penga më sesëm kakojt për për jenën, kakojt. E kanë pa tukoj çam ka vonë, pse kanë? ka thonë se tutna dikush nga ome t'jam me hinzarnë. Tutna, ato ketë dunjaj e kanë ditë të ndërru e leze. A të që ka thotë Abdovaj Misuri, thelbi imani, të sarijet, përveset që shtë ka zonë e tashë. Që ka thotë Abdovaj Misuri. Thotë Abdovaj Misuri. Deri sa, tjetë fukarallëku mëj dashër të njeriju, se sa pasurija. Bane men këta. Ka thonë e shpjegusit, deri sa tjetë Fukarallë ku halal Ma e da ështër të njeri ju sësa Pasunia haram A da njëherë kër i e në kriz Veç pak besa ta kaloj Mësën ju e bona njeri mirë A e dini se kër e kanë vraj Jusufin që kanë than Nëse në mundëson zotë i gjellualen të fësira Të këtë vim të surja Jusuf O shumë interesant Se me të njëtin mentalit Në ata që kanë dash me vraj Jusufin Kanë than Alkuhu fi gajabët il gjub djuneni halliun bunar heri, ti ne hall marr kreditin madhe kamotën ti banini ar do punj ka dishmi bote apo sikun apo domunoni me mashtrua Allahu xhelalu ala ta marrit ti do ata tan djuneri ar bunar wa takunu min ba'dihi qawman salihin e mosane na ju boni njerzi te mir ja jo mosane boni njerzi te mir ne har ti banini ni një, një, lend kchia mosani hajse bosh njer njer i mir a baho sh A bon, siguni pa kusha bon, kush, kusha kusha bon, injerimir të u punu me zeza, të, të ndëruar Lezer. Tha dallajimi me Saudi, derisa te njeriu mos ket fukarallahu në halal, më do shursasa pasunia në haram. E dyta. Ka thon derisa thiestasia dhe purulsija dhe modestia tjet, tjet më të jetë më e dashur te Ajse fama. Pros muslimanëri thelbën e imanit, a më edhe vip mu kanë. Së është letë Nësa Allah është ban vip kjo në rego A ma ti me e sinue A ma heqbe musë për nvesit A për e tjere të njëri ka unin e vetë A e ka unin e vetë A e ka unin e vetë Por imani o kunder unit Në dëmiju për ullë zotit ton gjele gjeleluhu Në dëmiju për ullë zotit ton të barë kjeve të ala Thëtë da bëllaj mesudi Deli sa pozita, fama, posti Most jetë ma i dashur të njeri ju se sa për ullësia A nëjë sahabë të mdoj kërë i shifshin në gomarë, të hec, aj e mirë, të khalife, i dhoshin, bërë mërë një deve, se deve të arabë të konë si sot me morë një mercedez. Këtë në bërë më le e gomari mërë deve, nëse mërë një kali, që dok është pak më heshëm. Ja, këtë një avallaj, ta në nëshmoj këtë dënja, ta në nëshmoj këtë dënja, nuk e du posti. E bu orera punënte me dru, dru punënte, a ishte krietari Medinesë Sot krijetari me din e se shumë krijetara nuk e din që ka egzistën A ka qëfar njerëzja, a ka në fukarallëka A janë të dekë për skamja a, a i me dru punënte, vëllaj me dru punënte Që ka tha dhe vëllaj me në mesudi? Deri sa tjetë fukarallëku Dhe modestia më e dashër të njeri ju se pozita dhe fama Dhe pasaj tha hatta Dhe tha, sa ri njeri ju në iman deri sa Ajë që ka e lëvdronë Dhe ajë që ka e nënshmonë Të ajë mukonë barabar A është kënjit? A të flutëron të ishpirit E si kur të kërthoq dikush Valla buri miri e samir ki bo E dhe si kur të kërthin njën ti lofet Të kësia për vetën E janë istut të të tërbulu më rena Apo jo? Tha bëllaj minë mesudi Imoni, thelbi Nuk a rihët dersa tjenë këto barabar Qysho barabar? Por shemullë Lavdrond dikush ti thu çka i tha Aliu kur e lavdroj dikush tas jam tashto leje. Amba jam dhe çka sa më nën ti keq për mua. Apo Thabullahi ibn Mesudi, thel beimani është sikur do të lavdrojë, sikur këtë nën çmoja njëjtë, kë nuk ka lavdëzor. Në letër me ni kët muahbet, po nuk or let me me e shi juë. Nuk or let ku ti ishti për ti çka s kan thon apo. Kur mundon ndonjërdhë veprën e mirë me ta trajtuar nga nga kondi i keç, ka thon, thon njerëzit shtirët Ka thonë imam shafi iju, rahmetullahi alej Ka thonë gjash mujt dit, gjash mujt dit Sënë këm dalë në sabaj, me falë sabaj A i dhe njëpse, këm kallu në gjamini dit, ishë kën janë i të falë Dhe kajke On thash, kim duku të marajka, ushtirka Shka rëzik, rëzik, tham duku të ushtirka Më ka dënu në zoti gjash mujt dit Së ndilë që në mësë të sabajt Së ajë alarmi kriesor për me dalë pëjgjumit Nuk o, asë telefoni, asë alarmi Oshë zotë, ja, ajë të razon Nëse ka iman atë Tha gjash mu i dit Tha dhe hulumtojshë Shakum ba Shakum ba Dhe e nësa më ku kujtu ati Shakum tha Ki u maroj ka Thot Abdur Rahman i Mlu Gjozi A ish ka e bjek e në gjarje Thot Shafi i ju Baro me dike pi ka i vishin Ka i vishin ato pasojat Nase dina ka na ven Me na vet neve për Hajde, vla, një vej për i badet farës, se së mbe banko, a e dipi ka për të vjerë. Alloj, së di, nga ja për po hajna shumë, a ja, ja, p -p -p -p -ha, edhe ato kanë hangër shumë, së është problem haja, a, a, e kena prish gjumin, edhe ato kanë nejtë gjithë natën, e bubekri më Ameri, e thotë se di sa natë kena nejtë denë sabah, me penga Ameri, ku o problemi, të akuzu, të shkelë, E allahu gjellë gjellelluhu është ta i cili e ka emnin kajjum Së nga le të të vëzhgu Si hika tina A nëshka tha Abdullah ibn Mesudi Derisa në nëshmusi jot Dhe lafdru si jot të tijenë barabart Kjo është vej, vej për e madhe Dhe vler e madhe sinën, E ka than Abdullah ibn Mesudi Gjithashtu të ndëruar dhe zër Abdullah ibn Mesudi në kalan edhe një grumbull të, të fjallëve Neve nuk kemi mundësit të gjitha Me i përmend Mirë po vlen disa me Me i shkoqit për e fjallëve të seti kalan Abdulla ju mesuri është fjallë ati ku ka thonë kështo Ska do një njëri I cili u flet disa njerëzve Të cilët skanë mundësi me kuptu fjallimin Vetëm se ju bëhët fitne Në këtë kontekst Aliju radhjallahu anë ka thonë Haddithu nëse qëdra u kulihim Fol një njerëzë sa i kanë mentë Sa ju kapë me një Për shembu Ka do mesele, të fejes, ajete, hadithe Ndë njëherë njëri nuk ojë gatum e ndë për, për, për me mërinja të Apo, për shemë mu gjdo, gjdo se në loja ka, ja ka të këtu ligjën e vetë Brumit, ujit, zjarmit Gjdo se në ko, duhet mu përgadit Pas taj me u hedhënë në përdorim E mirë, nëse hedhët diçka para vaktit Thot Abdullajve Mesudi, bëhot fitne. Këshem ka dikujtë mja fol një mesele, që ka thonë Shekhe Kullislamu të i mije, për më saksishtë, mi u fol njërëzve mesele filozofike, ka thonë haram. Shekhe Kullislamu të i mije, kë njëri i mal, e i ka ditë mesele të filozofike, ma mirë sa Aristoteli, dhe se Platoni, dhe se atat të tjere, cësat, e kanë studiuaj filozofin. Mirë, po me gjithë këta ka thonë harama, mi u fol një mës Andaj përgjim të na i thë njërit, kërë spot i shka më katëmë të mës filozofo. Kse? Në kuptimin e shëmtimit. Ka thënë Abdullaj me s'udi. Nuk ka dikush të së në kuptoni fjalim, e ti a gjun, ka thënë i ban fitne. Adhe duhet gradualisht. Ka thënë Abdullaj i Abasi, radhi Allahu an, Allahu Gjellë Gjellalu e ka lefdru Kur'an, atë njëri cili di dhe është gradual. Ti mësojnë sejnët? kadal kadal kjo është për porositetin e, e, e, e të cilat pra, i ka lan Abdullah ibn Mesud. Gjithashtu për porositetin e të cilat i ka lan Abdullah ibn Mesudi është edhe fjala e tij e e gjatë ne do ta do ta shkurtojmë ka thon in astaqal hadith kitabullah ka thon fjala më e vërtetë se fjala e Allahut. Pra çdo kat dush, ni çka dush, do çka dush fjala më e vërtetë se fjala e Allahut që lan nuk ka. Për fjalën e të cilat i ka thon Abdullah ibn Mesudi është wa auqa ora kalimatu taqwa ka thon litari më që skputet është takvallahu. Këhet litarët kputën. Këhet lidhet kputën. Amataqvallahu është i lidh me Allahun xhellahu xhellahu fiula. Wa khairul milali millatu Ibrahim. Milleti më e mirë, më pastërti është milieti Ibrahimit. Baba son Ibrahim taalay salatu sallam. Wa ahsanus sunani sunnatu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ja një fjalë më, të vëloja t'mo, duhet, por çdo sa me me me me shpegu, me shpjegohu, me elaboruoja më shumë mirë po neve, na ka kalu koha, ka tham soneti, rruga më e qartë, më e mira është udha e Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam. Por Ibrahimi është baba i pejgamberëve. Kur ora e ti kush është? Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam. Por pas Ibrahimit a dheni sa ka kanë pejgamber? A dheni sa ka kanë pejgamber? Me çindra mia. Pafton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ard dit ka shtat pejgamber te bit e Israilit. Bit e Israilit qe thena te bit e Ibrahimit. Kur ora e kit pejgamberve pas Ibrahimit kush esht? Esht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Wa khayrul hadi hadiu al-anbiya. Ka zan udzimi më i mirë është udzimi i pejgamberve. Titull Zombaba, titull Zonona, titull Zonkoishia, titulli orta te plaqome te kazu denin asiat. Kjo ka kit rregull, pike kit mer ka pak. Baza u zimit ku? Baza, thelbi U zimi ku e matë, edhe baba, edhe plakë, edhe këshia Atë ka thonë mirë Të pengambert Shira, përputët me pengambert? Ajo Si mës të përputët me pengambert I thu faliminderit ama Kërë kër nukërë regu A dhe ka thonë abdu dajmi mesuri Se u zimi më i mirë është u zimi i pengambert Pase ka thonë Fjalimi më i mirë është përmendja Zotit Pra, zdo fjallim, zdo në dheje, kur përmenet dikusht, ma i mirë i cili është, është përmenet i Allahu Gjeli Gjelalu. Pas të ka thamë, në gjarit të më të mira janë në gjarit të Kur'anit. A jemi në gjarit të sahabëve, dikushtot, a jemi në gjarit të Kur'anit, jemi. Kanë thamë djetarët, në gjarit të më të mira, pas për nga mërve në Kur'an, që jenë janë kallë du të cilat janë, në gjarit të sahabëve. Allah ka përmenë Kur Cërtika apo mënen me me tituj me Novka, me i ka përmend me vepra. Andaj ngjarit më të mira ka thënë Abdullah ibn Mesud janë ngjarjet e Kur'anit. Prinjojeni Kur'anit janë ngjarjet e sahabëve. Pastaj ka thënë: "Punët më të mira janë ata të cilët kanë përfundim të mirë." Prandaj në punë e nis doko të mirë. Nëse funi, se ka të mirë, s'është e mirë. Ka thënë me nga më Ali sallallahu alajhi wasalam Pun të matën si pas funit Adaj dhe njëherë njësët mir Amma funit du të mjë matë Adaj në du të me lutë Allahu në gjellë të gjellaluhu Që funit me në ebotë mir Me lutë Allahu në gjellu ala që në fun Kër t'je tu da, pikne, tu dal në tanë Që atyjo jo është rëzikë mësë me shku mir Adaj sahabët ju kanë du të funit shumë Që Allahu në gjellë të gjellaluhu Dhe e kanë urejt vdekjëm befas Sahabët e kanë urejt vdekjëm që i thunë të na, ka dhek befas, pse, ka thonë se i baj do logaria do halalë dhe ke i mare, do, do sejnë e shka du të mindrejq, a me vdhek minjëherë, s'ki vakt me, me bo logaria pas e ka thonë fjala më e mirë, është fjala e cila është për mbledhë se dhe nuk huton pre fjaleve të cilat, i ka thonë Abdullah e Vinë Mesudi, është ajo se arshqetimi më i keq është arshqetimi këtë vene me laqe me ta mor shpirtin Arsjetime sa ka njerin këtë du një Qindra mira Deshta, deshta, gabi me bana Tamam regull të këtë këtë këto Këtë këto ka përcejen Ka përcejen, falë Arsjetimi më i keq Ashtë, kur dhvinë me lasët me thamur shpit A, ka darët se pas në harua A, në nësë kënë harua Ka thonë Allahu gjelë gjelaluhu Dhe li kema kun të minhu të hit Kërë ka përminë Allahu vdekin Kur anë ka thonë A e di pikuri të hikë për qësajna A hik Ninë për dika në rahmetlish, bo. Po, ma une, ku me ditë kur, ma një 700 vjetëve atje. Jo, të nderurë, dhe se dhe haj i vdekti që është du ka menuë. Wallaj, gjithë dhe i vdekti ka menuë që une e kam ma vonë. Ka pos planë edhe haj. A dhe ka të nga të lajbë në mes udi. Rrujë mustarësjeton është para me latë që me e, ka dalë pritë. Ka të nga dha u gjelurën Kur'an. Në surën minunë. Pasit ja morin shpirtin njëriju të shka thotaj. K O, Zotë këthemni, pse do më këthi, pse do më këthi, le ali a'melu salihan, se i kam hëdo pund mira më i bo, si këmbo. Andaj, thota Abdullah Mes i mesuri, se arsjetimi mëj lig, është më ju arsjetu kër të vinë më të amor, shpirtin. Pasaj ka than, u e shërru në dëmëti, në dëmëtu ljo me l'kijame, ka than, keq ardhja, dhe pishman lëku mëj ranë, a shpishman la qona xirat. Njeri u i bën pishman ke dunjë. Po shkojn ditët mlohët ajo. Ja. Shkojn ditët e rregullon. Shkojn ditët e permison. Akipo njeri, njëri i bë pishmallo, ku uh, çabastapo, vijn ditët e rregullon edhe çat pun. S'ka ke dunjë që s'rregullohet diçka. A nda ka pas disa xhalife, kur i kanë marr ato xhallar, kur kanë pas probleme, ka thon, këshillom diçka që jam pranu shumë. Ka thon s'ka me këshillu, ka thon kryet edhe kjo pun. A ka thon më ke le të kuj shumë. Krijë, po a keni vënë njëri kanë arguron problem, kanë problem vet a krijohet kjo, krijohet, krijohet. Keq pun kryjen. Andaj Allahu në Kur'an ka kur thënë la tarkebun tabaqan an tabaq. Ju keni me kalu gjendje pas gjendje, të mirë pas të keqe, të keqe e të mirë, çështojta jeta. Foto dallovin Mesudi, kret që të ardhet shkojnë. Amë bo mira, pishma na xhirat kjo shumë mal andeysa allahu xjelal xjelalu quran per pishmanjit nxherat u abadalahum min allahima lam yekunu yahtasibun ye kur dalin njer per allah shum shum ku dalin per allah at atash se kan bo llogarit qe kan me dal per allah xjelal xjelalu sa ju del per allah diçka s ka kalluç s ka se kan bo esap kan thon dietaret pe asaj qe se ka bo esap që ka mërë i në gjavë, pja sojshka se ka bëjë s'opë që mërët me hinzarmë, pja sojshka se ka bëjë s'opë se ka pasë për shdo gjuna më modhë logari, e tjera tjera. Andoj kjo është Abdullah i Mesudi, i s'ili ka lëna dhe shumë për ositë të tjera, neve nuk kemi mundësi me i përmenë të gjitha, mirë po ajo që ka duhet të kuptojmë neve të ndërrua vëzër është se, modeli jonë, irëneki jonë, aji cili primë në të mira, në kajrë, në uzim, është shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam elus me Zotin ton Xhel Xhelalut që Allahu te bareke ve teala na mundson me përfituar nga dia e sahabeve, nga ngjaret e tyre elus me Zotin ton te bareke ve teala që Zoti on Xhel Xhelalut pjesën e Ramazanit që kaloj Allahu ta ban qabull. E pjesën e mbetur Allahu na ruan takatin, na ruan shëndetin që ta mbushme me veprat e mira. Elus me Zotin ton Xhel Xhelalut që Zoti on te bareke ve teala na mundson me mbrit leiletul Qadr, natën e Qadrit. Elus me Allahun Xhel Xhelalut që Zoti on te bareke ve teala أفوندم تمير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين